دا ہر قسمہ اسلامی کے سٹو دا پارا زمون کا دکان پتایا درائی پاک سیبر اسلامی کے سٹ مرکز دا قصہ خانہی نشاتا کا باڑی پازار پشاور شہر دا جان محمد دکان موبائلہ بردے 032 نبے پاک سیبر اسلامی کے سٹ مرکز دا قصہ خانہی نشاتا کا باڑی پازار پشاور الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فات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 وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَأْنِي يَفْحَبُ قَوْلِي اللهم صلّي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميدٌ مجيد لديد مخكري انسانان ته د الله د طرفه ده عبادت کول او اعلان او یو عمومي کتاب شوې ده او په دې کاله الله تبارک وتعالى ده فرمایلی تاسو ټول خلک ټول انسانان د الله بندګي وکئ او وړه الله تعارف شوې چې الله سوق لري ستاسو د پاره چې کمزات دا زمو کفرش غرزوولی او اسماني چت غرزوولی دا مختلف خوراکونه او میویستاسو ستاسو لپاره پیدا کړی دي دغه ستاسو رب دی, پا دی خبر گئی نو چې پدې خبره په ویګې نو د الله سره هیڅ څوک شریک نه غرځوي روان آیتونو کې الله د دې خبرې بیان کړي دی چې ک چرته تاسو په شک کې چې دا د الله کلام نه دې کتاب په باركي پرشق کې نو دا رسي آسانو دتبرره ده کتاب تر سوای جراد انسان کلام دې د الله نه ده نو تاسو مينسانانی او تاسو دغه ماهرین شته دي فصیح او بلیغ انسانان شعرا ماهرین د کلام د عرب شته دي نو اغوی دې هم د دې په شان جوړ او تاستر دیمی جازد دی چی دا سم رستاس و مددگاران که دیشی سم رستاس و د که دیشی دا کم کم زند را بختشی راو گواڑی او دا دی قرآن پشانی قرآن نا دا دی د یو صورت مرا یو صورت جوڑ کئی بس او صورت ظایر خبره دا پا قرآنی کریو که چی مختصر ترین کم صورت جمدس یو صورت خوراوڑی کنا دا چیلنج چی قران کریم مرکړه ده او دا چیلنج تر اوسه پوری د قران په منکيري باندې د الله د طرف نه یو قرج ده چې دوی د دې جواب ورنکړی شو او نه ورکوول شي د الله د کلام په کلام جوړول د انسان د وس خبرنه ده انسان که څومره نظام ستړي کیو څومره تفسير او څومره بدیو شي نو دا د علم د زیات محدود دی د انسان د علم او د الله د علم سره نسبت نشته دی او دا کم مشين چې کوم انجیلر جوړ کړی هغه په دې مشين څومره کويږي نو چې بسوګد د چرچ د کار په دمره نه کويږي در ټول جب خالق الله دې او دا جب په کې چې قرآنی کریم نازل دې ظاهر خبره ددا کلام او د الفاظ او د الفاظ او معانی ټول د الله په لدی دا چې څنګه الفاظ زمغه مخې ته دي دا کلمات دا ټول د الله فدي د دې په شان او د دې په حسن او جمال د انسان د وس خبرنيده بس انسان دومره کول شي چې سمره د وس یمره خبرونت واخي خودي خپل دسه كلام جوړ کی دا ممکنه نه ده الله تبارک وتعالى چې لن ورکو چلن چا قبول نکړی شو فرمایي الله وان كنتم فی ریب او که ته یی تاسو پر شکې ممما دهغه کتاب نا نزل نا چمو نازل کړي دے علا عبدنا فخل بندبه نے دمو چې د انزل او د نزل یو فرخ کړي وو د دې کتاب غوري چې کله زما ته د نزول خبره د لفظ د نزل نا ذکر شوې ده تنزيل نه ده چې مونږ لګ نازل کړي دے د دین پر شکې فأتوا نراوδει بصورت يو صورت دل څنګه 12 غلزم د دې خلک ترجمه کی نو تاسو راتلو کې په یو صورت اسمانه په پورتو بسرنه کوي چې راتلو کې په یو صورت سمات مطلب دی معنا د فخکارا د نراوδει تاسو یو صورت مم مثلیه په شان د دې قرآن باندې ودعو اورو بلې شهدا اكون اغطل مددگاران اغه مددگاران چې تاسو د گواہی کوي چې تاسو په حق یاي دا ټول راو بلې من دون الله سوا د ان کنتم سوادبین کته سړشتینی په دې خبره کې چې دا د انسان جوړ شوی کلام دی سوال اسی پیدا کیږي چې دا هډهره په فازمانه تي رشوی ده کې ډېشي چا به د دې په شان کلام راوړي ګورکړې به وي خدا څخه خبرونه ده یو خدا په فازمانه نه ده د ایبلاغ چې سم راځرا یې دي د اسلام د دشمنانو سره پاتې دي او زیاته حساب او د دې ټول اختیارات د دوی سره پاتې شوې دي او سم ورو پی ګندا مهم کی دی وړ تک نئی په درو غویلو کم دی وړ تک نئی خلق وای دا کافرن بزمو مؤمنان مسلمانان دا خبره کې یره چې کافیان ډیر ختیله مسلمانانو نه نوم دا الله پناه ور د دې خبره نه کافر چرته مسلمانانو نشي فکره دا مسلمان چې د ګناہوں نو ډکشي او څومره زیاتم ګناوه نوکی خو کافر نبی انده خدي دبه یوځل جنت تزي دا څومره ګناونه چې دی کوي د دیب الله سزا او تر کې خورازي جنت ته او کې دشي د پاخره اخرت توبه او باسي خو کافر خو ډیر لری دل دي نو وای کافران خدي ګوراجي دروغ در نه وای وعده خلاف نه کوي نم صباح پتو لگے را چ دا خلک چې مشهورو دي دو دروغ نه وایي دوه خیانت نه کوي دوه دوکه نه کوي دوه خلاف نه کوي دا ټولونه لوی دروغجند دي او دغه قومونه بن لخوا بي دروغجند دي او بن لخوا دوکه باز دي پر اړیان هم دالي ورته پرډیوسل سره رشوت اخلي نو د تطدانو شه رشوت خور نه کلکوی بار دنیا کی خلق سوک رشوت نالی. پولیس والا رشوت نالی. بس زمان د دی دے پولیس والا غریبانی کم اخلی. او آغاز تداغز دے پولیس والا پا پو زرگونو اخلی. پلوی پیمانا بانی اخلی. نو دے نس روپو داغارو محتاج نه بڑی سکی. نو داسی او سا خبرہ دیو په دی که ماہر ام دیر دی دروغ ام دیر ہوئی. نو کس شیش شوئے ویے نو ډېر به مشور شاو چغور دا به په مقابل کې وشه را وړه شو یو سړی یو خبره کړو دا عمر ابن العاص رضی الله تعالی او دا هغه زمانه واقعه چې هغه ل ایمان اوڑے. کی دا ایک بالت لے دے. نو را وړه په یو وفد کې د مسلمه ای کذب په لته ده هغه چې تاسو کړه چې وای اكن تاسو په صاحب باندې سنوي وحی راغلی ده کنه دراغلی ناغه وت سوره التاسر وا وراو چې والعصر ان الإنسان لفي خسرۃ سوره التاسر وتواورو مستلمای کذاب ورته چې د سقف ما په لن وحی نازل شوې ده نو دی ورته تمواورو خبره خو د شری اسلام نه دی راوړل نه پر او دا سفر عبد یا و بر یا و بر انما انت غزنان و صدر والسائرك حقر فقر یو بکواس یو خو او مانا دې الفاظ دا عيد زنګل مګي عيد زنګل مګي بس تاکو دوغو غندي یود سینه دا باقی خو در پکې سم نشته دا د وحی و نه سجدا یو ور ولا نو غلې شو ته دوبو وی کنه چې وا کتابون ډیر خبره وکړه نو لکه داخله خاموش چې جواب ورنکو په دې وقفد کې نو په خپل تاسو کوی وایې کنه څنګه مې وی نارورتي وې زمو ویناتہ حاجت نشته ته خپل پوېږي چې دروځنی ته کار جواب وته چرته اگر کلام اگر عزت وره حسن او چرته وستا د وکواس داس تر سره سترسره په عربی کې بکواس کويږي نو اغه جمله د مسالمې کزار سره اوسه پوری په کتابونو کې کی نقل کیږي چې د دې سي ویلی نو کدهس سره خبره چا کړو و شهره جوړول کوشش یې کړو و سالفاظ راوړي و نو ډیر به مشهور شویل د دې شعرا او مقابلی وکيلي وی او دا حرام ده کعبه شریفی په دیوال به خپل قصیدا وې زاند کړو او دا قصیدې به وې زاند کړنو بل شاعر براغه ضد په مقابلې کې به قصیدا وې زاند کړو یو د لیو یو کمیټي ولاجناږي به فیصله وکړه چې دا و دا پس نمبر د نو غواغه پاتې و دا نور بل رښوی یو صحابی دا سوره اننا کلکو سر فصل لربك وانحر ان شانك هو الابتر دا ریس انکو دا ټول راضی ورته ګوري او څه جواب نشور کوله هر یو واپس کیږي چې پټولګی دېډو راغله نو اخر کې چاله لبی توې دې لوشا او ده رب لبید نو غرغې ورته ودرې ده او دای بر بر لسته سشت جوړ نه نو اخره کې و سره یو جمله وی کله ان شان اک هو الابتر پس والله ما هاذا قول البشر طالب به دې قسمی د انسان وینا نه ده کدي انسان وینا وې نو ما به څو جوړ کړو پر انسان وینا نه ده وليد ابن یو يضل قل مرغرو توای زور زم په دې سړې په سي رسول الله صلى الله عليه وسلم یادې اولګ نصيحت او مشوره او خبر او سرګوم کې تاسو اجازه دي رسول الله وشي سر کومپروماي لوشي اوس مفاهمت والا پزابه پیدا کوچ لوک کوچ دو باندې مستخبر او نديو طول ورته بو جهارو دارکو چ ورشه د چ او دا خپل خبره ورته وکړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته د قران کریم صحیح سلوسته روايات وکړم راضی چې دا د قران چې کوم د عالمي نظام تصور دی د الله عالمي نظام چې په کوم آیت کې په جامع انداز کې بیان شوی دی الله عالمي نظام ان الله یامر بالعدل والاحسان و ايصا اذن القربا وينها عن الفحشاء والمنكر والباغي يعدكم لعلكم تذكرون دا, دا درځو نو حکم او درځو نو من کول یو عالمي نظام د کیس شته بهر نه دک به عمل شي دا چې په اون وسط ورته نو ولي درغه له هوسبه بل نسباله دي چی دا ورطاولوستو یوزل نو ورطاوائی یبنا اخی آعید آعید ورارا بیائی ووایا ورارا بیائی لگی بیاتو طاوکا دا آیتی ورطا بیائی ورطاولوستو ولید دا قبل ملگر دا ملگری ورطاوائی دا مشرکان و سرداران ناس ولید وكم مخ چتلې و پانه مخ کو نه دا مخ دې بدل کو نپکاری ولی دعای والله ان له لحلا وا وان علیہ لطلا وا وان اصله لمثمر وا اعلا و ما هو بقول بشر ای په الله می د قسمی د دې کلام کوزان لري خون او خونده او په دې خوند په ساده دي ځان لري او نقد دي او د دې جرړی داسي دي جرړی چې هغه پانی وستونکي دي پانی وستونکي سړي پانی واسي داسي مضبوطی جرړی دي او د دې او چر سر می اورکونکي دي او دا د انسان وینا نو دا ګورې د انسان وینا نو دا نو د دې مثال د سره ورې شي الله دا چیلن یور کړي او دا چیلن جواب تر او پورې دی نو کا دا یور کړي الله فرماي په خپل بیا فای لم تفعلوا نو کدا کار او نکو تاسو ولن تفعلوا او هرگز نشي کولای دا د قران او اعجاز چ الله خپل بیان کړه دې کدا کارم او, نکو او و نشی و نو تاسو سبی کو بیا فرمای ولن تفعلوا او هرګیزین شي کوله نو چی نه شي کوله نو وایي فتف النار نو یېږي دا ورنه التی غور وقودها الناس والحجاره چې دا غیر خاشق خلق دې او کار دې خلق او کار خلق او خبر او معلومه ده جهنم میند جهنم ښه شاعده ګرمي کې بم پديو د دې کارو په اړه کې خبره چې د کارو سر ګوناده د دې کارو نه بعضي مفسرین خو یې چې هغه کار دې چې هغه به دا ورته زیي دګه د ګور د کارو یا د بل شي خود ته اصل خبره بل ده هغه د دې کارو نه هغه کارنې مراد دي کم کاونه دیو په دنیا کې بوتان جوړ کړو ستجدي ورته لګولي دا ټول بوتان بدديو په مخکر جهنم پور کې وګرځول شي چې دو تا پته ولګي د چارې تاسو بندگی کوله ځان د اور نه دی بچ کی تاسو کوله خبردا اوعده للکافرین تیار کړل شوې ده اور د کاف ایران د پاره د تخپلہ خبره بلکل واضح اللہ بیان کڑا مومنانو جهنم ستاسو دو پار گره نده مومنانو تا یو خوش خبریم ده او د عبرت خبرم ده چی مومنانو جهنم تاسو دو پار نده تاسو دو پار اللہ اوور نده جوړ کڑے تاسو دو پار اللہ جنت تیار کڑے ده نعمتون تیار کڑی دی خندون دی احسانات دی چڑت داسی نئی چې تاسو عمل دیسی ہو کئی چی داغیت دا تا نتیجے تاسو جہنم تا لڑ د ده سره سر ایو نو عمل چر د ده کافرانو پشان نکی چی بیدا ہوئی سر عمل گری شئی و بشیر آمنو او خوش خبری ورکا غی کسانو تا چی ایمان روڑے دے و اعملو الصالحات او نیک عملو نیکڑی دی ان لهم چیشت دے دی د دا پارا جنات بابونا تجری چی بهیگی با من تحت ها الانحار لان دیداغینا نهرونا کلما روزیقو هر وار چی ورکلش دیوتا من ها د دی باغنونا من سمرتن میوه دلتا ترجمه بنا کوئی من سمرتن د میوهونا نا من سمرتن میوه سم میوه وطا ورکلشی رزقن د پار د خوراک قالو نو هذا الذي ذاخ اوغه مې ودا رزق من قبل چراکړې شو مونتقدین مفکی په دنیا کې راټاکړې شو او کتبې هی متشابهه او ور بکړې شي او متشابه مې وي یوشان او د یوشان مراد دا دی یوشان درڅ چې رنګ چغوې نوم هغه میوره چې کومه په دنیا کې مالټا و انار دے، آم دے، آنگور دے، دنیا دی آم دی انګور دی خو زائقا زائقا دا څومره سمې ویچ په دنیا کې دي نو رنګ دې په شان دی شکل توند دې په شان دی خوخنې جنتی خوند دی جنتی ذایقه ده او دا بل د الله یوازې محسان دی تاسو ټول چې تاسو ته د سفر کله یې جلتو نا مانوس میوره اورو شوې خو دې زخ عربو رب ته یوزل لړمن بلګرو میوي کې خو دین پای کې یو میوه داسې کې خو درې ډېر زیات پخو ډېر نږدې کولو ته نه بلګرو پخ کړو بشه برابر واستو هر شی چې پوره مې دلته وینم شېب لګی کراهت محسوسې چې کومه خوخه چې دا مالټا دا ودا پلانې شو دا چې مخ کې نه کړلې دي دې ته الله سره نو په جنت کې به داسې مانوس مې وې نهي بلکې شکل به بالکل مانوسي خو رنگ به خوند به د دنیا خوند نه بلکې خوند به جنتي خوند وي و اتوبه متشابهه ولهم فیها ازواج او د جوړه په اړه په جنت کې به جوړی وي د ازواج نه مراد د واده خزي نسړې د خزه جوړه ده او خزه د سړې جوړه ده مطهره ط پاک د مبالغه سیغال بیر زیاتې پاکې کړه شوې جوړې پاکې کړه شوې د دنیا مرزونه او د دنیا غندګې د دنیا آفاتونه مصیبتونه ډېر زیاتې د سړې سره ډېر بيمارې او مصیبتونه لګې دي للي د زنانه سره ډېر بيمارې او مصیبتونه لګې دي دا یو بم نه پات پاکرته یو بم نه و هم فيها خالدون او دیو باپده که همیشه دا لویا خوش خبری ده چه پاکر کیو آورا و لشوا او زیبتی نا پا دنیا کې کلکل دیر عرصه میلاوشی او دا یقین خدای که نا زیبتی دیر خون میلاوشو مالو دولت دیر خطرہ خوشتی که نتنیل خطرہ نا یقین دے زیبتی اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي اَنْ يَذْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوذَتًا فَمَا فَوْقَه د دې ځینې پښتو کې بیان کیږي ناغه د یو سوال جواب, دے او آغا جواب دے آغا دی او هغه جواب دا چې په قران کریم کې چې کوم بنیادی مقصد دی نو هغه د انسانانو په هوول دي او د په هوول د پار کله د مثال ضرورت راځي په قران کریم کې هم صد پاس سلويخ مثالونه قران کریم بیان کړی دي او دا په مختلف موکو باندې دا مثالونه قران را وريدي چې مو پوښو په خبره نو کله کله د سپی مثال, دا دا مثال دا را دی کله د خر مثال ورکړي د هغه علماو مثال چې هغه په خپل علم باندې عمل نکړي خصوصا د بنی اسرائیل علما چې کردار یې بالکل مخه ترا دا وی مثال الله د خر سره ورکړي په خر کتابو کتابونه بارکا نو خر خو په دې عالم کیګی نه نو ما علمت په خپل علم عمل نکې دا غ مثال م د خرده لکه کتابونه په بار کوو ګرځوې نو هغه ته څوک عالم دین نه وایي په فارسی یو متن مشهور دی چې چون خرې عیسیٰ اگر به مکه راود بیاي د خر خربه شل د عیسیٰ علی السلام خرکه مکیه تلو شو واپس راشي نو دا بس حدیث په کومې کې نه دا ماغه سي خري د هر عالم مثال چې خپل علم یې پریخه لري او د دنیا لالچ راغستې لري قران کریم مثال ورکړي فمسلوه کماسل الكلب ان تحمل عليه يلهس او تتركه يلهس د دې مثال په شان د سپې د کتپه حمله کې نوم د جبر او واسب ته مې او د لالچولو د دنیای په خپل ځین کې لږی خوددا او کتيب پریدي بیا م نو جبره استلی راو د تامه او د امید یو لوی د نړۍ په خپل لږی خودی وګرځي چې په راغسمه لاف شي د مشرکانو د شرک چې کما آبادی جوړ شوی د ډیر مثال قران کریم ورکوړی دی د جولاګی د کور د کم در نهوه ل بې ل عن کوت د دو د شرک بنیادو د شرک بلډګ چې دوړ مثال د جولاې د کور دی معمولی هوا به ن هم د مچ مثال الله پداره کو تا لاوررککن نه هغه خلق چې دوته شکانوي لا یخلو غو بااب یو مچم د پیدا کوله او بیا یو له خبره کړي د ور پیدا کوول خولاست کې چې ټول راجه مش نهشي هو يست لوب او مضوب و ش لا یتن کز منغ داو فطالې د پیدا کول خولاسته کې دا خو لې خبره ده دو نه شي پیدا کوې خ دا مچک د دو خوراک او تخته او چت کېې زه ت خلاص ک بیرته نه شي ت خلاص پر دواړه کم زورې. دا مثالونه قران کریم چې موږ ډېر خبرې پوښوړو ډېر خبرې دیو په دا څنګه الله کلام دی د زمر عظیمی هستی کلام او په دې کې کوله ما شي خبرې کوله د مخ خبره کوله سپی خبره او کوله خر خبره دا کله چې په ذهن کې درمی دړمی ور په کې حدړمی ضد او نو بیا د هر خبرې په منپی یو شېچ از ضد پیدا شي نو دا خبرم بدوی بدفوی بد الله دې موږ ته لذت او دینال رحسدته ورساتي د دې خبر الله تبارک وتعالى جواب ورکړ ډیر په ناشنا طریق په لته جواب لري ان الله یقینا الله لا يستحي حيانك ای دا, دا حیان نسبت وکړه الله تو چې الله حیان دینا مراد نتیجه دا حیاءوی قرآن کریم که جکلم دا لفظ راگنا چه اللہ حیاء نکی نسبت اللہ تا وشن مراد سده مراد تینا نتیجه دا حیاءی او نتیجه دا حیاء پر ای خودل دا غیقاری نتیجه دا سڑی چې چاکی جزنانا کی او ورپکی دا د دا بے حیاء رزان ساتی که نا بے پرده کئی اللہ تبارک و تعالی حیاء نکی. نتیجه د حیا پرېخو دل دا ورکار نو الله نפריدی سوشه ايذرب مثلا دا ايذرب دا چې بیان کيو مثال په پښتو کې نه سټکیږي دا دې لفظ فلنا نلا ان راغله د يذرب سره معنی دا, دا, دا مصدر دا, دا بیانول د یو مثال الله یقینا الله نפריدی بیانول د هيو مثال مثلا د مثال نکره د قام من نوم دی خو د مثالا سره شات ما راغله دی دا ما جدا سره پزنه دی ګوره بلکې دا ما د مثالا د تاکیب لپاره راغله دی چې دا نکره د قام من نوم نه نورم مؤكد کړي دی مثلا هيسو مثال هيسو مثال بعودتن د ماشوی فما فوال یا د ماشینم پورته د پورته نه نراد په وړو کویې نوررم زیات دې وړو کېچ دغې مثلم راړي د دکه داغو دا مقصدی غ مقصد دا کوول لپه پهعمل الذي نه آمنو نو هر چې هغه خلک چې مو یعنی هر چې مو مینادي هغوی سو په عمونونه نوغوي پوهږي الح منرب چې دا مثال حق د د هغوي د رب د طرفنا واما الذين كفروا ورغ خلق كافرين فيقولون روای ماذا اراد الله د سشی اراده کړی د الله یني سوغوا الله بهزا مسله د مثال دا ویل راوړی دی یدل به کثیرن گمراه کی لا فدی مثال سر ډیر خلق ویهدی او هدایت کثیره نمای کی به په سره کثیرن دیروته و ما یدل او نو ګم راه کوي په دې سره الا الفاسقين مگر فاسقان په دې ځکه ستاسو زموږ نو مې یو سوال پرې شو چې الله په دې مثال خلق ګمراوي کوي د افس خبره مطلب بلکل واضح دی مطلب بلکل واضح او هغه دا د قران د مثالونو پر سره سوچو کې د مثال په شان دا مراغن و غرزاگانو دے تاستیو خغرزا تایارا کئی او خخ خو خوراک او د دی زمانی چی کم خخ خوراکونو کئی دے چی دار طول پا دسترپان مانے کئی دے او بیا تا خلق راو بلے چې کی دیو تا پلانے پلانے پلا شل کسان دیرش کسان را لکی ناستل دې خوراک تا قاضا خدا دا چی دا خلق دی سیحت من چی خلق دی خشی خیٹا دی منشی او سیحتی د خوراک اصل خوراک څه صحت خدای شون کسان د خوراک اوخري او په دې کې دوه کسان دي نه تل لس کسان خو په طبيعي برابر دي ټیک ټاگ دي دوه کسان دي چا هغه یو د شوګرم بیمار دی او د بلډ فشارم بیمار دی د دواړو د دواړو بمرزونو بیماران دي نو لکه څه پس به ته ګوري د دواړو بچره بیعشه پرتي یا په سپیټال کې او خلک وځيره سټډي خراب وروړي پخکړي وو خوارک کې سچل وو سنوکس پکيو توغور سره به وشکړلې او پرود او جټکی پر اغلی دی اصول برنهمره جوړت شوې ده به دل شو به دوام شو نو پته خلک وسوي نه نه دا شي خبره نو دا د شوګر مریضو غلطي کړي وو دا بل د شو د مریض دي د مالګین ټول ام مثالونه بیان شي د قران مثالونه نو مومنانو ته هدايت نورم زيادت شي هدايت نورم زيادت شي او کافرانو ته منافقانو ته گمراهي نورو زياده شي انکارو کی دا مراده يذل به كثيرن و يهدي به كثيرن إلا وما يذل به إلا الفاسقين الفاسقين تعريفهم الله تبارك وتعالى انتګړي فاسقان څوک دي الذين ذاغك سان دي ينقضون عهد الله يدوم ما تي ووعديد الله ما تي ووعديد الله من بعد ميثاقه رصدك لكوالنا ويقطعون الله به ايوصلا او كدكيجو امر الله به چې الله حکم کړه دا ایوسل د پیوس کولو ایوسل دا مغه امچه د مضاری سره را راشي نو معنی مصدر وګرځي ایوسل د پیوس کولو الله د یو کولو حکم کړه دی وکړ کئ مراد تی نریشتي دي نو یو دا چې دا لاسره کوم وعده کړي دا غیم خلاف ورزي کئ اغم ما او بل هغه سې زونه مکټکې چې کوم د الله د یو ځای کول د رښتود د یو ځای کولو حکم کړی دی جملو کې د او د فاصف مکمل تاریخ بیان شو هغه چې دا الله او د بندپ مینس کې چې کومه دا کټ کول او د انسان او د انسان په مینس کې چې کومه رښتړه دا کټ کول دا د فصاحت او د دې لازمی نتیجې په اساس لازمی نتیجې په اساس چې الله پرمړی ويفسدون فی الارض. او دوی فساد کوي فسمک کوي او چې د انسان او د انسان تعلقات کټشي نو فساد پیدا شي دا تعلقات یو ځای برابرې نو فساد نه وي اولائکه همو الخاسرون دغه خلک تاوانياندی خاسرون تاوانياندی کيف تکفرون او سرنګ به انکار کوي تاسو بالله ده الله وکنتم ارحم او وی تاسو مړه د دې مړو نه مراد تاسو خاروي تاسو تاسو کې ژوند نو نو وای فاحیاکوم نو الله تاسو ژوند ذکر نه ژوند درکو ثم يمیتکم بیا تاسو وجنی الله ثم یحیکم بیا تاسو ژوند دی کای د حساب کتاب د پاره ثم الیه ترجعون بیا دغه الله تاسو واپس کیږي د دی الله نن تاسو څنګه انکار کوئ والذیدا الله فزاد دے خلقلکم ما فی الارض جميعا چې پیدا کړی د تاسو د پاره غټول هرڅ چې پس مکه کې دي دا ټول ستاسو د پاره دي د دې کده الله سہاجت نو تاسو باندې زده غولي د دنیا دا څومره سچې دي کې دا ټول د انسان ضرورت دا هغه سيزونه جديده چې په عذابوم ده د دې تنگ دي خدا تاول د دې په دې له فاردي داونه بوتي دا, دا غنه دا حیوانات هغه حیوانات چې ته په نظرم نشیلې ده خدا استاد په دې له فاردي دا هر ستا استاد له فاردي ځکه الله ته نه دی حاجت نشته دایس چې نو ولاو او یو زل و خبره شي چې دا هر سبب او الله وایي دا اللہ وجود تا دا دیشنون سحاجت نشتے دا ستاسو د پار دی او تاسو دا اللہ دا پار دا طور سولتو نستاسو پو ستاسو ڈیوٹی بندگی د الله دا تا محکمی چی کم نو کرتا سولتو نور کی دا دی کور دا دی تنخوا دا د نو کران او تب زمون نو کرے تب تول شپا ورز چوبیس د اتا گنٹے دی در دیوٹی دا ودا هرڅ استاده پر دې اتر زمونده پاره الله پرمایي دا ټوله دنیا ستاسو د پاره ده ستاسو د ریزه بندوبست ما هرڅ کړه ده او تزمد بندګۍ لپاره سم مستوا ال السماء د دې نفس بیاي توجه وکړه آسمان ته دا د استوا سیلا چکلا ایلا راشی نیفتی فسی ایلا راشی دادی مانا بیا توجو کول دی بیا توجو اکڑا آسمان تربتا فسوواهن سبع سماوات نو برابر اکڑل برابر اکڑل و آسمانونا و آسمانونا و هو بکل شیئن علیم او اللہ پا هر علم لف علم والده دادی ابتدا یو تمهيدي خطاب نه بس چې الله تبارک وتعالى د عبادت په بارک بیان کړل د دین پهس انسان تخپل حیثیت ټیک ټیک خو دلغړی الله چې تاسو کې ستا حیثیت سره په دنیا کستا مقام سره تراغله څنګه او د څه د فارغلې د قصت تخليق د ادم علیه السلام دته بیانېږي ود دې کې سيرن مقصود دا چړمبني واقعيات او تخليق د ادم علی السلام ورسره د آدم علی السلام او د ابلیس خبره د جنت د اوسېدو خبره دا ټول دا د دې لپاره د دا داله دا دا چې انسانانو تاسو ټول تخپل حیثیتم ټیک ټیک معلوم شي تاسو حیثیت په دنیا کې د الله د خلیفته د الله د خلیفته او دا, دا, دا, دا با عزت مقام دې انسان أشرف المخلوقات دي دي أشرف المخلوقات ابتداد جي شويوا نواغ ديو معزز و مكرم إنسان نشويوا دا در نور و خلق و دا نظريات و مطابق دا نتنجي و نشادو و نبلسشي و دام دغسي و يو بيهترين خلقت سرى په احسن التقويم کې الله تبارك وتعالى پیدا کړل دوی هم په دغه شکل قرار وان دي د دې ټولو نظریاتو ردوم دي او د انسان حیثیتم چې په ځمکه کې د الله خلیفې ته خود مختار نه تدخل مرزي مالک نه بلکې د مالک د مرزي مطابق به او بیا په دې خبري بیانون دي چې تخپل دشمنم او پیژنا دا نه زاره چې په جنت کې خود له شویده دا, دا ادم علی السلام او د ابلیس د دینه تاسو ته تا پتهه لګی چې شیطان تاسو ازلی دشمن دی د دغه جنت کې تو سیدی خدا هغه حکم جلاله خدا پرې سلام کړی و چې د زمکی خلیفې رازیبه کو هغه حکم سمروخت پاتګری نه پرې نو کو دی نو په دنیا کې هم د کوشش هم دغره چې د جنت ترلاسه نشي نو چرته د وکم نکی اصل حیثیت خپل مو پیژنئ او خپل دشمنمو پیژنئ د دې بیان پیل له سبحانه وتعالى هم په دې ابتدا کې فرمایو اذ قال ربک او یاد کیا غوخ چې ویلی ربستا للملائکه دی پرشتو ته انی جاعل فی الارض خلیفہ چې یقینا ز پیدا کون کی کیم پس مکه کې یو خلیفہ نائب قالو per A tau fiha aya te peida ke padaemke man su yux siu fiha ci faad veqi ura nebake pademke wa yspe ku dema a wini battu yi wa naxno munga nu sab bi fu bi xa یو pa دام baian Tabih baian هر حکم منستا هر حکم منستا ونقدس لك او پاکي بيانوستا او نوسبحو تسبيح بيانو د دې تسبيح نمراد قولي تسبيح دي اينوينا په جب با نیم تسبيح بيانو ونقدس لك او پاکي بيانوستا د دې نمراد تسبيح قلبي د زه تسبيح ده پر رکم مصطفا كي بيانو قالو ال پاک ان یعلم یقینا زپهغهما ما به څه لا تعلمون چې تاسو په نه پهږي په دې ځکه د پریشتو د سوال په باره تاسو مختصر خبره واوري چې د پریشتو سوال په دې وجه نو چاوي په دې پیدائش باندې اعتراض کوو په نو دا استبهام دی د ځان په هول او د پارا هغه دا چې پدې ځمکه کې چې خلیفہ پیدا کیږي نو د خلیفہ د دې لپز نه په دا وینده زو له ګوره خلیفہ خود نائب توای او نائب هغه چاتو چا ته ست اختیارات منتقل کیږي او پدې جهان کې پدې کائناتو کې دا له م بغیر ځون کې فرشته الله ډیر خفي جنې د الله نه بغیر بل سوق کې دې چا غیر اختیارات ولري او اختیارات وکړه کله کله بیا غلط استعمال کی او په دې کائناتو کې دا الله په بادشاہی کې دا الله د حکم نه بغیر یو حرکت کول د دې خود سره امکان نشته دغه کې نه شي نو ظاهر خبره چې دا اختیارات غلط استعماليږي نو نتیجه کوئی بیا پسات نه نتیجه کوئی بیا خدرېزي دا بعضي رواياتو کې دا مرغلې وچ دی دیو د مخکنه جناتون کې پیدا شوو او داوی فسادونه خنروزې او ولیدلوي خو اصل خبره د دې جملې نه دی پته او نه کوله د خلیفتت د لپز نه نو سوال صرف داو چې په دې جهان کې د خلیفہ اختیارات او بیا په اختیارات غلط استعمال ولو او نافرمانی کول د دې خو د سره امکان نشته نو د ځان په هره د پاره سوال وکړه الله تبارک وتعالى د دې د سوالم او د دې بیا جواب مرګړه خدای الله جوابونه دو قسم دي په قرآنی کریم کې مختلف ځایونو کې دا جوابونه راځي یو توملکیږي حکیمانه جواب او بل څه ویلې کېږي حاکیمانه جواب حکیمانه جواب دې توای چې الله دې ټول سيزونو حکمتونم بندګانو ته اوخي په کې دا وځه دا وځه دا دار او یو دې حاکیمانه جواب حاکمانه جواب سنجه بادشاہ سو خبرو کی او سوق داغه سو جواب سوالو کې بس غلي شې چې سوي دی دایې حاکمانه جواب نو کلا کلا حاکمانه جواب الله ورګي کلا حکیمانه جواب ورګي او کلا حاکمانه جواب او حکیمانه جواب دواړه ورګي دی ځکه داوړمبه حاکمانه جواب الله تبارک وتعالى و, و فرمایل انی اعلم ما لا تعلمون بس ہچاتا حق نشتے زبوئے گم طاغس جتاسو پر نفوئے گئی انی زجسا کومم دبا ٹیک دی دینا پس بیاد حاکیمانا جوابم اللہ ورکو فحاکیمانا تریقبانی دیو پوهم کرل فرمائی وعلما آدم الاسما اکل لها او ای خودل اللہ پاک آدم علیہ السلام تا نمونہ در طول اسی زنو نمونہ در طول اسی زنو در دیر نمونہ پہ با بارکی نو مکمل علم مراد مکمل علم زکر دارے دا انسان سمر علم جدے پا دنیا کی جدہ انسان سمر علم حاصل دے در دیر طول و مدار پا نمونہ دے کتا شن نمونہ لرکی رسی زنو نو علمم فتم دے بیا نه چې د انسان علم ده دا ټول د نمونه په وجه ده ځکه علم الاسماء د دنیا د ټولو سيزونو علم مراد ده یعنی هر څه او د شی استعمال چل مکمل علم دا ورته ورکو او داغه لپس ثم عرضهم على الملائکه بيده پیش کړل د نمونه پرشتوته فقال ام د الله پاک خبر را کومات ته به اسمما ا اوله د نومونو دسیزونو انک تم سیفین ک تاسو رنی په د خپله خبره کې چې دا سوالم کړی دی چې د کار د په دنیا کې د څومره سچدي تصبی بږ ټول جان پاک سااف ساات ل کېږي تص قویم بیانږي او تصبی قلبیم بیانږي نو د بل چا بهڅ روتې لکه زان پهولو دا, دا جواب شو قالو نو دیوې د دی جواب نه دا مړيږي چې فرشتو ته الله هرې فرشتې ته چې کوم علم ورکړندا هغه د خپل شوبې متعلق دی بس کوم فرشتې چې په کم کار معمور ده دا نو داغه مکمل معلومات دا یې سر دي چې کوم باندې مامور ده دا نو داغه وته اثبات نه ایه اوی زګوای قالو دیوې سبحانک پاکت لا علم لنا نشتر منتحس علم الا ما علمتنا مگر اغسجتا منتقود لدی انکا انتا العليم الحکیم یقننت علم والی و حکمت والی قال اول اللہ پاک یا آدم اے آدم انبئهم باسمائهم خبر ورکا دیوتا دنو منو دا نو کلا چو تخبر ورکو آغا یعنی بیان اکرلو در طول بی اسمائهم دا دیسی زنو دا لومونر طول قال اویلالله فاک علم اقل لکم آیا ما نووی لتاسو تا انی اعلمو چی یقنم زپوهیگما غیب السماوات والارد فا آغا سی زنو چی پرد دیپاسمانونو کی والارد و پزمکا کی واعلمو زپوهیگما ما تو بدون آغا تاسو خکارا کوئی وما كنتم تكتلمون راغس د تاسو په ټاول دي زه کې بعض خلک د ضرورت زیات جرأت کوي هغه دا چې شیخ کاراکو لوخکاراکو خبروکه معلومه نه چاوی خبر اوکړه چې خولري زيبه کوي ویلی به تويي فساد کوي او تصوير مون بیانو د ضرورت بل کسي د سم مقصد دا سوال کړي دي په ټاول نو جوورت دا کو دای پټول چې د خلافت حقدار خو مونګ دا د ځمکې بعد شیم په کار د چې مونته را کړلی شي دای پیا کړړی د په خپل ځانګې د په دنیا کې دا زدونو د خلکوي دا د پرتوې معصوم او پاک مخلوق د هغوی په ځینکم دا خبر راغله چې د خلافت حق خو زمونګې دا را خبرڅوکلی پیدا کوي کم ش چې الله مونته نه د د الله پیغمبر نه د خذله نو تاسو د کوم ځای نه پټو لګیره او د ځان په قران کریم کې د ځان سو تشریک د الله د اغه خبره تشریکول چې الله مونته نه د خذله بسې پټول الله ته پټ ده نه د راته خذله وې وې قلنا للملائکه تسجدوا لآدم آدم السلام الله پیدا کو جوړ کو اول الله پاکه وغواخيات کوي چې الله تبارک وتعالى اول فرمایي دل الله واز قلنا یاد کا غوخ اول مونګال الملائکه تي پرشتو ته اسجدو لآدم سجده وکي ادم ته فستجدو نه غوي سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس و نکړه انکار ابا انکار وک او واستكبر او زانی او وکان من الکافرین او دغه د کافرانو نه د کافرانو مطلب څه دی دغه کافر یا د کافرانو د جملی نه او د هغه قوم نه او د جنات داریه قبیله نه دی او چې هغه کافرات وو په دې ځکه وره بنې خبره خدای چې د دې سچ مطلب څه دی د مختلف سوالات او جوابات راځي او تاسو بهدا سوال ته موریدلي جوابات دموریدلی چې دا سجده څنګه و نو سجده په انسان تکول ناجایز دي نو بیا دا سجده د آسیا چې آدم علی السلام لکه په شان د کعبه او اصله استجده الله تشویده سو کوای چې د تعظیم سي دي او د تعظیم سجده په مخکلو شریعتونو کې جایز و دا جواب دی خدا جواب زکه سین فکرې چې مخکنی شریعتونه چرتوغه وخت کې د ادم علی السلام د پیدایښ په وخت کې یو شریعت ومنو لکه سره شریعت سره ورکلې شوې دی په ابتدایي مرحله د انسان د تخلیق د اصل خبره بل ده هغه دا الله تبارک وتعالى ادم علی السلام په ځمکه کې خلیفہ نائب جوړی او چې نائب جوړی نو دا پریشتي ټول څومره چي دي د دې انسان په خدمت کې وي د دې څکول غواړي خکول غواړي او کبد کول غواړي کو تر سو پور د مالک او د خالق مشیت هغه ته اجازه ورکي ندوبه صاحبداري هغه ټول ماحول بو ته دی پرهم کوي دا, دا پریشتو ډیوټي ده نو چکل دا انسان جوړ شو پیدا شو نو هو به د که تاسو خیال کړی د مرکزنا کلکل گورنر مقرر شو نه گورنر راليږي سبا سرحد ته نو په دې الله را باندې د ټول خلک په استقبال کې ورته ولاړی او چې د ستر اورسی نو د ټول ابسران د فوج او د مليشا او بل او بل او د سومره چدا فورس فورسز دی د ټول را چران او آغا تا طول دخپلی تابیدار ای یو نمونه پیشکی چی مون تول تابیدار ای زمین پا جبکو ته تا گارڈا پامر ہوئی داور تا پیشکی چی مون تول تابیدار ای بس تا ستا جی مداریو لگی دا تو گورنر مو قرشوی او مون تول ستا دا گورنر ای تو مون ستا ماتا حجتک را برنا حکم را گلے دے چکنزی تا گورنر زی دیگر طول کارندگان تا حکمی چی او ترسو پولی چی مون دتر گورنرائی که کولو اجازت ورکڑه تا ده تاسو بتاویداری حکل چې د برن حکم مشی چې بس نورو تا اجازت نیشتے نم دغا پولیسوالا چوڑتا گارڈا پانگر رو سلوٹ پیش کئی بیاسی ام دیو و تاتکڑی اچولی یوراکاگی جیل خالی ده بیائی دس ای کنی ام دق آدم علی السلام الله خلیفہ مقرر کړی دی د دې خلیفہ د خلافت اگر ټول آداب چې کوم پکار دی د پرشتونه هغهشه ادا کړی شو چاوی تن پته ولګي مونږ تابیدار ويو ترسو پوری چې الله دته اجازت ورکې دا الله مشیت اجازت ورکې او د دې صورت بیا سو چې باور کړو صورت دا ممکن ده چ زهيري شکلم د سجدي يا د ختکه له س شوي مقصودم دقه انقياد تابعداري مخترده فرمانبرداري د ديو اظهار شوهي دي چې په کوم صورت کې شوهي دي نو زهيري شکلم کدا سره جوړ شوی ان د دې مقصود ده ابلیس ابليس انکار وکړه د ابليس معنا د ابلاس نه ماخوز ده انتهي انتہائی مایوس دغه فلم معنا ده او ده هم د جناتو د کبلینه درس چې الله تبارک وتعالى فرمایي د سجده نه انکار او کو دي انکار وجه قران کریم خدلی وی زه د د نوچته ما وور نه پیدا ایم او ده ورته رکا فطر درته په برزي د رخاور نه پیدا د فلاند د طرف باندې رواني د ټول نړو باندې قوم فرست شیطان او ابلیس زماقوم وچتي نه س چ دی د د د لاېدي ددي وجه نه نظر د سجد د نهکو عوهک برین کاري و کو ان کار وجه تکهه ځانی اوچت وګنو وکان منل کاافين او د د کاافرانو د جمنا د کاافرو د تپله خبره لهباره کوته لا وړله یاغ پهلم دا الله کې مکه کافرو د د چې تعالوونه ګزی د او یادار چې دې وو او اوس کافر شو کا پیرشو یادار جو دې مخکنه کافر بس خبره کارا دا دوانو مطلب یو ده خو دې ځکه دې خبرې خو سګون جایش نشته ده کم چې خلق وایي چې دا د پریشتو استادو نو د پریشتو د سبب د पारा بل څه نظام نشو کېد چې الله ولا شیطان استاد کو چې دا ټولې پریشتي د ابلیس شاګردان ني وسو دا سپره دې دی چې وګورئ لویا ګوستاخی ده فرشته چې الله پیدا کړی دا دا دی داغي پیدائش او تخلیکم داسې شو چې الله تابیدار او فرمانبردار دی و سرش کې متخه خبره ده داغي دا سبب ته حاجت نه او دا ده الله په علم کې نو چې روسته بده دا خو ده کافر نو ده د خپل دا لپاره استاد مو د ټیوټر درس به ورتوي دا خبره غلطه ده خبر اخم ده سپرشتو ده سره ده تعلیمات سره او راجد دو چه ده شیطان نسا بقوه لیوه د دی نروشتا اللہ تبارک تعالی فرمائی مون آدم تووی او علمونگا یا آدمو اے آدم اس کنو سیگا انتت وزوجو کا اوستا بیبی الجنت پا کی دی دی دیکی دا دوچ دا بیبی دا, دا, بی دا کم زی نراغلا بیبی دا کم زی نراغلا دام یو سوال دی خو دا سوال سهاجت نه پاتګي قران کریم کې بل ذکر دي او وضاحت شوې دي ادم عليه السلام یقینا جواز او جواز ژوند تیرول دغه لپاره ممکن نه او دا الله یو نظام را روان دی چې دنیا آباد اول دی نو ست طریقه دا ابادي جواز ادم عليه السلام نشوراوسته دا اللہ تدارکو تالا قرآن کریم کم پرماییو و خلقا من حاضو جها دا نفسم پیدا کرده بیام دا د دا دا بی بی پیدا کرده دا نو سنگ پیدا کرده دا, دا اللہ تا پدر چه سنگ پیدا کرده دا کو بس پیدا کرنده دا دا, دا جنس نا بیشمار کسی خلقو بیان کردی فضول با کواساتی دا بنی اسرائیلو ارغ پیسته اس حاضر نشته ده بس دومره خبره مو ته قران کو دلیده امدده د جنس کرده. که که دا دا پختی نا الله پیدا کړل بعض رواياتو کې دا سره اغلی چې دا د پختې نه پیدا شويده د پختې نه د دې پختې مطلب دا نه دی چې دا پیدا شوې د پختې نه جوړه شويده ده څه نه ده بلکې د مزاج خبره ده اوغه د مزاج ته شری نبی کریم صلی الله علیه و سلم کړه اوغه دا چې زنانو ځله یو مزاج دی او د دې حسین هم مزاج کې دی کدا مزاج شلري کړو بیا د خزنه پاتې کیږي چې شړانه شي جوړوله دا غي یو چې شری نبی کریم صلی الله علیه و سلم کړه او د انځر ده پښتې نه پیدا شوې ده بس د دې جنس نه الله پیدا کړی ده او بس خلکو کیسه مشهوری کړی دی چاده ملسلام د دې متوحش او نشو نو دې ودو مخکې نزی یوازې ول تنهایی احساس کړو دې ودو چرابه سره نو مخې ته قوت خزر ناستو نو پرشتراغ لجبریل تپوسی دیوکو چې دا سوکر نو دې وی در فاوادا نو وی چې تو ته حواس حوا څنګه ون دی ول کې خو دوه ودا زکه چې لیان من خلقت من دا دی دا جوندینه پیدا شوې ده بیا ورتوی چې ته خوخه دی نه غوی چې او خوخه مده نو بیا هوا نه تفوز وکې چې ستاسو خوخه دی نو ویني نه مې دی خوخه او عزری داغه د محبت نه او بیا دلیل نتیجره واسي ویې چې خوخه د خپل خاون په محبت کې رښتیا ویلې نو حوا به رشتیا ویلې خو خپل خاون خوخي خو د تفوز ټکو معنی نه وربدي مشي دا د دوت د بنی اسرائيلو تشریحات کې د دوی کې سیبي او فضل په کوسات دي او بیا دغه نفس د ټول کې سیف زنانې پوری لګولې دي چې دا د هغه وخت نه چې بس د را روانه ده نو دی دروغ ویل دي او د اسلام بیا راوسې نور قسم را روانه ده دی هغه تووسوسا چې ولید او دای کړ دی هغه کړی دي او د ټول جرمونو ذمہ دارم زنانې ده دا. دا ټول د دې باندې اسرائیلو کیسې د قران کریم چې کوم بیان دي امدقه کافي بیان دي او د دې کیسې بل چاته پتم نشته د دې کیسې د معلوماتو بل زریعه زموږ سره نشته دي چې ګن پهغه زریعه به راوسته دي نه معلومات هم د دې چې قران بیان کړی دي او یا احادیثو کې څه خبره راغلي امدقه ده بل زریعه نشته هغه د بنی اسرائیلو روایت دي او هغه ټول دي دبې اسرائیل او کیسې باندې د سوره قص ملي یو هغه هغه قصه چې د قران سره بالکل مطابق دی نو مانوي انکار کوو او چې دا څنګه ورته نه مطابق و نه موافق و نه مخالف ده بس لا نصدقه ولا نكذبه نه تصديق کو نه تکذيب کو په دې شي فریدو د لپاره د قران معلومات بس کافي دي بیا الله فرمای نو ورته ویل او تاسو خرهي من منها د دې رغدن رغدا فراخه حيث شئتما د کوم ځنه چې تاسو خوخی رغدا خوراق فراخه او د کم ځنه چې مخخې یعنی چې سخري او د کوم ځنه مخري چې سخري او د کوم ځنه مخري خدوي سره بلی خبره ولا تقربا او تاسو منځ دی کېږي هادي شجره دی ونته یوونه یو بوټي او ته وکړو اوس دا بوټي رسو د دین سمو تاسو ریسه کا د شي د سږ بوټي او دی بوټي کې څوک نه وو بس یو امتحان دی او تکمیل د منشاء د رب العالمین دا څنګه پوره کیږي فتكونا من الزالمین ن د ظالمانو نه جوړ شي نه تاسو مزالمان شي خو ځلم په چاو کې پخپل ځل نافرمانی چې سو کوي نو یو زیاته خدای حقوق د خدا الله سره کوي بل زیاته د اساس سره کوي ظلم چې کم سونه د استعمالي پدې کې بل زیاته د خپل ځان سره کوي چې دا بدن پتا باندې حق لري چې جهنم د اور نه بچ کې نو ته ورته ورچې نو دا په دم سیاته لیکنه ځکه ګوناته قرآنی کریم ظلم ویلې فازلههم الشیطان نقولی خلق وای شیطان وسوسه واچول اول حوات حواته وسوسه واچول ادم علیہ السلام دوکه نکړ شو نو حواته ورغه واغه په دیو چل ول باندې او بیا هغه په دی باندې بایس کیږي ته اوس علیہ السلام ته وایا او مجبور دی مجبور کېدا بوتي اوخري دا هر څه چې دغه د اوخري او په دې کې ستاسو د اړډی لري او دې لري عدالتوي چې شیطان وسوسه څنګه واچول شیطان چې دو خو مخکنه چې دا فرمانونه الله د جنت نه راوښتو چې الله د جنت ته څن وسوسه څنګه واچول نو بیا فکر یې چې سړو کې چې دغه وسوسه دې سن واچولې جنت لې نه شو نو پټ لاړ دا لکه تبه د هیا د باغ ناران ګړټ دې چ سوګ د نن نه راپېدی ټیکټ واډي نو ته چرته په دیوال راوړې پټ راشي یا چرته سرکاري گاډې راوالي را ګر سرکاري گاډې کی کنه چې زموږ سرکار سړې مردمن نه ورانند نه وځي داسې بګنرم د سوکیدارانو بادشاہي غناو په جنت کې یا کوم بل ګيټ د سوکي دنیا دا دی وای وې جنت ته نه نو یو مار روانو جنت ته نو دا دا دا دی داغه په خلوگی کې ناسو پټ درته نن و تو بیا حوا ته وسوسه واچول دا د الله بد شهیو مار څنګه لار دل اجازهت نه بغیر او دا مار قصه ده بیا چې بیا الله د جنت نه دیوراکو زول نو مارم پکرا کوسوي مار په پلان یې زرا پرهوتو دا باقیده کیسو القرآن چې کی دا چا کیسې لګل دي په دې قصو کې باقیده چې مار په پلان یې زرا مار په 기타 کم زنه او دته تا له خسر دې سره بیا چې پکاره چې په کورونو کې شړای مارام او سړی مقدس د پاک مخلوق دا. دا دا دی در طول د یو کس دی وسوسه ولا څنګه الله د تد ذات صلاحیت ور کړل چې د لری نو وسوسه